24. A megriadt lovak között voltak hátasok és nagyobb testűig a is. A tradicionálisan működő farmokon, főként azokon, amelyek organikus terményekkel foglalkoztak, gépek helyett, ha lehetett, állatokat használtak. Az állatok keresztül vágtattak a fokozatosan sűrűsödő ligeten, a fákat kerülgették, átugrottak a kidőlt törzsek fölött. Egyelőre egyikük sem robbant fel, ennek ellenére lopé sofőrje óvatosan követte őket, nem közelített rájuk. Az őrmester végignézte, ahogy az utolsó ló is elvágtat, rozentál hirtelen felkiáltott. Ott, ott! A nő előre nyújtotta a kezét a hátsó ülésről, megmarkolta a sofőr jobb vállát, és közben mutatta. Arra ott, a nagy tölgyeknél, oda! A sofőr engedelmesen a jelzett irányba kormányozta a kocsit. Már Lopé is látta, Rózentál mit fedezett fel. Két nehezebb testű ló nem tartotta többiekkel. Mi a pokol? Az őrmester nem értette a dolgot. Az egyik ló a földön feküdt. Nem mozdult, a szeme nyitva volt, de nem pislogott. Mind a négy lábát kinyújtotta. Ahogy a kocsi közelebb ért hozzá, Lopé felfedezte az végig húzódó vágást. Vért, zsigereket nem látott. Rögtön arra gondolt, egy ekkora testben rengeteg hely van a megfelelő mechanizmusok és egy utas számára. Aló mezin volt. Félig mechanikus, félig szintetikus állat. A robotikus komponensek a funkciók ellátásához kellettek. Nem volt teljes mértékben szintetikus, mint például a kovenantra kirendelt Walter modell. A kompozit életforma új jelentést adott a ló és a lovas szavaknak, és egészen kiváló álcázást tett lehetővé. A második mezin ránézése az első tökéletes másolata volt. Fels, alájárkált, mintha megzavarodott volna, vagy mintha a belsejében lapuló lovas nem tudná, mit tegyen. A kocsi már nem mehetett közelebb a fák miatt ezért Lopé és Rózentál mindketten fegyverrel a kézben kiszállt. Rózentál jobbra húzódott. Lopé utasította a sofőrt, maradjon a helyén és figyeljen, majd balra indult, óvatosan közelített rá a messzinekre. A két messzin mögött két ember próbált távolabb kerülni. Egyikük vékony és izmos férfi volt, a nyakára húzta társa karját, megpróbálta arrébb szólni. Lopé meglepetten látta, hogy a fickó egy kis pisztolyt szorít a másik nyakához. A járkáló mezin hirtelen megállt, kinyitotta a száját és egy sorozatnyi kiskaliberű lövedéket köpött a páros irányába. A golyók végigverték a földet, de egyik férfiban sem tettek kárt. Figyelmeztető lövések, gondolta Lopé. A két férfi egyikét sem ismerte fel. Behúzódott az egyik fal mögé, és odabólintott a másik oldalról közelítő rózentálnak, ő is tegye ugyanezt. Óvatosan kinézett a fedezékből, cére tartotta a fegyverét, és felkiáltott. – Itt Daniel Lopé örmester, a Villand jutani biztonsági szolgálatától. Azonosítsák magukat. A fegyveres férfi azonnal válaszolt, de közben egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a második mezinről. – Yoji Nagata! Busi, mondta. – A vélend jutani tókiói különleges ügyosztályának munkatársa. A másik férfi felé biccentett, akit megpróbált hátrébb vonszolni. – Fogságba ejtettem Duncan Filcet, Ő az úgynevezett prófétája annak a szervezetnek, amelyik ezen a birtokon rendezte be a fő szállását. Mielőtt a mondat végére ért, a második mezin feje lopé irányába lendült. A lövedékek ezúttal az őrmester fedezékéül szolgáló fatörzsét, kérgét verték végig. Lopé átugrott a másik oldalra, célzott és lőtt. Hallotta, hogy tőle jobbra rózentál is tüzet nyit. A fejére célozzon. Lopé látta, ahogy a lövedékek belemarnak a mezin szintetikus húsába. A szemére! A pseudó lovat, működtető ember megpróbált reagálni a két új veszélyforrásra, lopéra és a közlegényre, de hiába nyitott újra tüzet, csak a fákat sikerült eltalálnia. Rózentál ismét bebizonyította, hogy kiváló harcos, sikerült kilőni a mezin egyik kamera szemét. Miután lopé telibe találta a másikat, az organomechanikus építmény megtántorodott, a mozgása bizonytalanná vált, Viszont nem hagyta abba a lövöldözést, továbbra is golyók röpködtek a szájából. Ngatának a közjáték elég időt biztosította ahhoz, hogy behúzza a fogját az egyik fa mögé. Levegő után kapkodva próbálta maga és a második mezén között tartani a túszt. Köszönöm, Lópi őrmester! kiáltotta. Eléggé szorultá vált a helyzetem, mielőtt megjöttek. Kinézett a fa mögül, azután arrébb vonszolta a túszt, behúzódott vele egy tökéletes fedezéket biztosító szikomor tövéhez. Lopé biccentett, kilesett a tölgyfa törzse mögül. A mezin még mindig nem dölt el, bár egyre hevesebben én bolygott. Kezelője abbahagyta a tüzelést. – Maradjon nyugton! – kiáltott oda Lopé a tókiói megbízott fogjának. – Ahhoz képes mennyi bajt okozott? Nem ilyennek képzeltem magát. Feleslegesen ripakodott rá filcre, a próféta már rég felhagyott azzal, hogy megpróbálja kiszabadítani magát, engata szorításából. Az őrmesterre nézett. Soha senkinek nem akartam bajt okozni. Én csak elmondtam az embereknek, miről álmodom, mit látok. Az ő döntésük volt, hogy megpróbálják megmenteni az emberiséget önmagától. Az arca fáradt volt, a tekintete rezignált. Én nem vágyom másra, csak hogy vége legyen ennek az egésznek. Talán azokra kellene bíznia a faj megmentését, akik képesek is erre, mondta Lopé. Mielőtt Filc bármit válaszolhatott volna, az őrmester kilépett a tölgy mögül. Intett rózentálnak, majd előredőlve az irányt váltogatva elindult. Ügyelt arra, hogy soha ne nyújtson tökéletes célpontot. Óvatossága feleslegesnek bizonyult, a mezin vakon állt. Lopé megkerülte a szerkezetet, célba vette a bal hátsó térdét. Intett rózentálnak, szegezze rá a fegyverét a bal lábra. Az ujjain háromig számolt, majd felkiáltott. Most! párszor meghúzta a ravaszt. A mezintérde szétrobbant, fémszilánkok és hústcafatok röppentek a levegőbe. A szerkezet elterült a földön. Működtetője megpróbált rálőni a támadókra, addig húzta a ravaszt, míg a tár végül üresen kattant. Lopé ekkor jelzett rózentálnak, húzódjon jobbra, álljon a mezin mellé. Még jól emlékeztek, Glenis Hazelton önmegsemmisítő töltetére, ezért mindketten biztonságos távolságban maradtak. A mezin vak volt és mozgásképtelen, de még hallott. Daniel Lopé örmester vagyok, a Vélend Jutani biztonsági szolgálatától. Körbevettük magát. A profétája a fogjunk. Nem képes mozogni. Nem kerülünk a fegyverrendszere közelébe, nem lőhet ránk, semmit sem tehet. Lopé megszorította a pisztolya markolatát. Nincs értelme, hogy feláldozza magát. Jöjjön elő felemelt kézzel. Ha bombát vagy bármilyen más robbanó eszközt látok magánál, habozás nélkül lelövöm. Semmi válasz. A mezin másik oldaláról Rózentál idegesen az őrmesterre nézett. Lopé türelemre intette. A hátuk mögött Ngata a fogját magához szorítva próbálta visszanyerni az erejét. Mechanikus hang hallatszott a mezin hasából. A test szétnyílt, a résből egy apró nő mászott elő. Azonnal a feje fölé emelte a kezét. Az őrmester végigmérte, de még mindig nem lépett közelebb hozzá. Nem mozduljon, mondta. Az apró nő hátrébb húzódott, még egy lépést tett, még egyet. Sajnálom, őrmester. Yukikó széttárta a karjait, mutatva nincs nála fegyver, robbanóeszköz, detonátor vagy kapcsoló, amivel aktiválhatna valamilyen elrejtett pokógépet. El kell mennem, mielőtt megjönnek az emberei. Amit mond az igaz. Már hoztam áldozatokat, de nem eleget. Még nem. Az arca komor volt, a hangja ideges. Nem félek feláldozni az életemet az emberiségért, és továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek a prófétáért, az ügyért, és azért, hogy megmentsem ezt a hitványfajta. Tudom, tudom. Lopé előrelépett, hogy kövesse a nő mozgását. Oda kint démonok vannak. Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de odakint nincs semmi más, csak interstelláris gáz, por, és ha szerencsénk van, akkor néhány lakható bolygó. Az idejüket vesztegették. Most is azt teszi, feküdjön le a földre és egy hátra a kezét. A nő a fejét rázva lassan tovább hátrált. Lopé fontolóra vette, hogy lerohanja, a földre dönti. A nő egészen apró volt, biztosan sikerült volna a dolog, de még mindig nem lehetett kizárni, hogy valamilyen halálos tárgyat rejteget az öltözéke alatt. Lőni fogok, figyelmeztette a nőt. Júkikó megvonta a vállát. Akkor meghozom a végső áldozatot őrmester. Rajta lőjön csak, azzal megpördült és futásnak erett. Két lépést, ha megtett, mielőtt beleruhant Rózentál öklébe. Annyira lekötötte a figyelmét a lopéval folytatott társalgás, hogy észre sem vette a másik nőt, aki közben a háta mögé került. Lópi odaszaladt hozzájuk, lenézett az aprónőre, eltette a fegyverét, majd elismerően odabicentett rózentálnak. Maga tényleg gyors? Remélem, mindig az leszek, amikor kell. Rózentál előhúzott a zsebéből egy bilincspántot, letérdelt, összekötötte az eszméletlenül fekvő nő csuklóit. Közben odabiccentett a másik fa mögött rejtőzködő, földmentő próféta és fogvatartója irányába. Honnan jött a pasas? Azt mondja Tókióból. És hogy került ide? Rózentál megmotozta az összekötözött kezünőt. Jukikó halkan felnyögött, lassan magához tért. Maga tudott róla? kérdezte Rózentál az Már Mármint arról, hogy itt lesz. Lopé megrázta a fejét. A jelenléte azt bizonyítja, igazak a történetek, amelyek arról szólnak, hogyan szeret az öreg dolgozni. A hangjában egyszerre volt jelen a bosszúság és az elismerés. Jutanira val, hogy kiküld valakit, hajtsa végre egyedül a feladatot, miközben ugyanazzal a céllal elrendel egy ehhez hasonló akciót. Rózentál felállt. Szóval jutani nem bízik a saját embereiben, és bennünk. Nem hiszem, hogy erről van szó, inkább arról, hogy szereti bebiztosítani magát, lenézett a megkötözött nőre. Ngata valószínűleg a beverage által létrehozott zóna határán kívül szaglászott. Ha nem teszi, akkor ez a nő meg a profétája simán elüget innen, a többi valódi állattal együtt. Azt hiszem, meg kell köszönnünk neki, amit tett, vagy gratulálnunk kell neki. Akkor jobban teszi, ha ő is gratulál nekünk jegyezte meg Rózentál. Ha történetesen nem járunk erre, akkor valószínűleg nem uszza meg a dolgot. Nem juthatott volna vissza az úthoz úgy, hogy közben magával vonszolja, és pajsként maga előtt tartja a prófétát. A mezin végzett volna vele, ha pedig előveszi a kommunikátorát, a fogja elugorhatott volna a közeléből. Akkor pedig pajzs nélkül marad. Szüksége volt ránk, az erősítésre. Lopé elgondolkodott. Erről jut eszembe. Erősítés.